Rugăciunea a pentru taina și mucinicea inimii, Doamne, Iisus Toas, și Domn al cerului și al pământului, Te iubim, Te săvim și Te rugăm, dăruiești de taina și mucinicea inimii, pe care o aduce rugăciunea în duc și în adevăr. Ea zdrobește inima până la durere, aduce șirul de lacrimi care ne-a apărut în ori, durerea adusă de rugăciunea inimii,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 și ne aduc în tău de în suflet, să auziu când îngerii te slăbesc și te slujesc. De aceea te rugăm, ascultă rugăciunea noastră împotriva demonilor, al satanului, și să fie trumiși de paste de noi în cu cel mai din afară. Dăruiește-ne, Doamne, inimă curată, zdrobită, smerită, plină de evlavie, de credință, de nădere și de iubire, pentru ca să putem veni în fața Ta dă inima plină de lumină și iubire, de nepătimire, curăție și dor. dăruiește ne aripile iubirii și nădejdei, ca sufletele noastre să poată înălța pe calea ta cea luminată, la cer. Împlinește făgăduința vedeni zborului nostru, ca să trăim aia evea cu îngerii, ca semn că taina mucinicei inimii, cu rugăciunea în Duh și adevăr, am lucrat.